Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, comencem la segona part del programa del Plaça de Nou, el programa que fins a les 9 del vespre us parlarà de Castells a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM i estàvem comentant les coses de casa, hem comentat l'actuació que vam tenir ahir en abans, l'agenda la de la propera actuació el dissabte que ve a Olot, eh, lo que farem el diumenge, i ens queda el, un parell de coses per, per comentar. Primer que bueno, les colònies de Canalla, pel 17 i 18 de maig... Correcte, el que de, aquest cas setmana no, el següent. El següent es faran a la casa, al Pinatà, és una casa de colònies, a Gualba. A Gualba, sí. Sí, sí, l'equip de Canalla ha trobat aquesta casa de colònies... que es Després ja... d'una ardua recerca, perquè els ha gustat molt. Sí, els, ha costat, molt. els ha costat una miqueta trobar-ho, perquè totes les cases on anaven estaven no reservades, o no, sé, o, no trobaven el que volien, també s'ha de dir que aquesta casa, es que Castellers de Mollat ja ha fa molts anys, amb unes colònies de la colla i ja hi va anar aquesta casa i hi ha bones referències. Uh -huh. Marxaran el dissabte a les 10 del matí des del pavelló de, de hockey <coughs> amb autobús i tornaran doncs, diumenge a la tarda que els pares els aniran a buscar. Uh -huh. En principi, que sàpiga, hi va tota la canalla. Uh -huh. En principi no hi ha cap baixa que jo sàpiga, hi van tots els monitors, els quatre que hi ha, o bon, monitores en aquest cas. Les, qua les quatre monitores, sí. Les quatre monitores i res, eh, segur que s'ho passaran pipa eh, aquesta setmana. Jo, que d'aquella mm -hmm. frase que tothom tot és, tot és canalla, mm -hmm. jo també voldria ser una de colònies. Però Déu-n'hi-do, eh? Jo tinc l'experiència que abans, <laughs> per he anat alguna de monitor a algunes colònies de canalla, i, acabes... I t'ho passes superbé, acabes... Però... Acabes però dilluns al matí no, no tens cos <ríe> per, anar, per anar a treballar. <ríe> Perquè a més aquesta, aquesta canalla el dissabte a la nit els costa anar-se'n a dormir. Horrors. <ríe> sí, sí. Ara quan de festa diuen ja veuràs, ara aquí no deixaré a dormir ningú. <ríe> I a més se'n van a dormir supertart, però el dia següent el... aviat al matí ja estan, ja estan en dansa. O sigui, que et deixen dormir poc. Sí, sí canalla Però bé, bueno, és una, una experiència molt bona i un, un cap de setmana, que segur que tots els que vagin s'ho passaran d'allò més bé. I doncs eh, anem a parlar també eh, d'activitats esportives. Eh, allò de, que ja, ja hem comentat de repetides vegades durant el, durant el programa, doncs el... La colla amb aquesta participació al tonelig de Fu d'aigualada no va tenir prou i, I, tenen, i volen, volen continuar fent esport durant durant l'any regularment com a mínim un cop al mes o n n trobant-se per per fer entrenaments de futbol i es va quedar s'ha arribat a un a un acord amb l'ajuntament que enscedix eh, al pati del <coughs> de la, princesa la princesa Sofia. Sofia per fer entrenaments. Sí. Eh, recordem les dates que tenim. Sí, els entrenaments seran, a partir d'aquest dimarts o aquest divendres, ells seran penjors a la pau, però seran el dimecres 21 de maig. És el, el, el més proper en el, en el temps. Dijous 19 de juny, dimecres 16 de juliol i dijous 18 de setembre. N'hi ha un cada mes, de moment, mm. i de moment, Pararem al, mes, al, al setembre, tot, tot, segurament s'allargarà a octubre i novembre, no? però de moment mm. hem fet fins al setembre. De moment, si no estic equivocat, si, si m'equivoco, em pregunto, disculpeu, em sap que és a partir de les 8, els entrenaments de sí, a 10, que a sentir A partir de les 8, i, i tothom qui vulgui doncs, que ho parli amb, amb, amb el Lujo Truia, o amb el Lani Contreras, o a mi mateix, que són de les persones que estan portant aquest tema, uh -huh. i, bueno, Princesa Sofia, durant aquests dies, els doncs, entrenaments de futbol. Uh -huh. I ahir, que va comentar el... Utrilla, a Lluís Utrilla tornen de abans a l'autocar, doncs que ens ha sortit la possibilitat que, que anirem a jugar un torneig amistós de, de futbol el dia 22 de juny. Dia 22 de juny, els, els companys, els capgirats, els companys de Castellers de Caldes, doncs tenen la intenció de, de... Castellers de, cas, de Castellà. Què dit? Castellers de, de Caldes? No, de Caldes. no, de Castellà del Vallès. Tenen intenció de fer un torneig amistós de futbol el 22 de juny de moment hi ha confirmats eh, capgirats, escaldats i saballuts i nosaltres. Mm. De moment totes tot les camises verdes, em sembla, perquè em sembla que, que capgirats també va amb camisa verda, tot tot camises verdes. Però, bueno, segons que hem entès, eh, potser s'apunta una altra colla. Ja. Mm. Això està previst de fer a castellà en un pavelló. Sí, sí, sí. A castellà, quasi segur, perquè s'ho organitzen ells. Uh -huh. El no sabem més a un encara, però segurament manten que, bueno, que serà alguna espècie com de pavelló, o no sé si pati escola. Uh -huh. o... Tampoc sabem uh, si en, si, hauran de pagar, de, si hauran de pagar alguna cosa. En fi, pot depèn de... Hem la informació que ens, ho, que ens ho expliquin i en breu ho sabrem. Uh -huh. Tothom que vulgui anar que ho vagi dient, que s'ho vagi reservant, 22 de juny, Tampoc sabem si serà tot el dia o un matí una tarda, però mm. bé, té pinta que serà tot el dia, no? Perquè la idea seva és que com més colles hi vagin, doncs poder fer fins tot alguna petita classificatòria o lligueta o, bueno, s'ha d'acabar de ah, veure. Doncs, té bona pinta, té bona, té bona pinta. pinta. sí, sí. Tots els futboleros de la colla que tinguin ganes de... de suar una miqueta la cancel·lada, doncs eh, tenen la, la possibilitat de, de fer-ho. Doncs eh, em sembla que pel que fa coses de casa ja ho hem comentat tot el que teníem. Sí, sí, principi sí. sí, sí, sí. Uh, recordar, aquest cap de setmana, Txarric Zolot, Castellers de Caldes i sabta a les 6 de la tarda, marxem a les, a les 3 i mitja del pavelló i el diumenge, el dia següent, tres activitats totes a l'era, endreça del magatzem, que a part d'endreçar també farem una, una miqueta d'obres, si tot va bé. Uh -huh. Volem treure algunes estanteries i posar les dues neveres juntes i moure coses cap al cap al magatzem que tenim a la nau. És important que vingui tothom que pugui perdonar un cop de mà. Després hi anem a Carmeñola i després a la tarda doncs fem el, el rodatge. Durant tot el matí també s'han dintre preparant tot el tema del rodatge del vídeo. Uh -huh. Dinarem i després farem el rodatge a la tarda. Molt bé. Doncs eh, si un cas eh, ja m'he acabat totes les coses de casa, entrarem en matèria amb el món casteller. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs entrarem en matèria en el eh, món casteller i anem a comentar una miqueta els resultats eh, de la setmana passada, d'aquest cap de setmana, i també com que va ser festiu el dijous, també va haver-hi alguna, alguna actuació castellera el dijous. Eh, comencem per... Eh, el dijous, a Barcelona, van actuar en solitàries castellers de Cornellà al pavelló de la Marbella i van descarregar dos piles de quatre i el tres de sis. A Súria... Petita. Sí... Segü següent actuació, Súria, festes del barri de Salipota, castellers d'Esparreguera, pila de 4, 4 de 7, intent desmuntat de 3 de 7, 5 de 6, 4 de 6 amb agulla i pila de 5. I per l'altra part, els salats de Súria van fer pila de 4, 3 de 6 amb agulla, 3 de 7, 4 de 6 i dos piles de 4. També hi havia castells a Vinyó on van actuar el Dia del Treballador, els castellers de Sardanyola, 3 de 6, 4 de 6, 4 de 6 amb agulla, la colla jove del xiquets de Vilafranca, que és una colla que ens trobarem en aquesta temporada amb ells, 3 de 7 carregat, torre de 6, 4 de 6 amb agulla, intent desmuntat de pila de 5 i pila de 5, i els tirallongues de Manresa, que van fer un intent desmuntat de 3 de 7, 3 de 6, torre de 6, intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla i 3 de 6 amb agulla i pila de 5. I el que comentàvem, la viada de Berga, que vam descarregar la, la seva millor actuació en el... En la seva curta història. En la seva curta història. El... Passaríem a, a comentar les actuacions del dissabte. A Salomó, festa major de Salomó, Castellers d'Altafulla en solitari. 3 de 6, 4 de 6, 3 de 6 amb agulla i dos piles de 4. A la fira del vi de falset, els brivalls de Cornudella. Aquesta... T'has de preparar per, per pronunciar-lo, eh? <ríe> Briballs de Cornudella van fer 3 de 6, intent de 4 de 6, 3 de 6 amb agulla, un altre intent de 4 de 6 i 4 de 6. Dos intents. I a la, per la seva banda, la colla vella dels xiquets de valls va fer el 2 de 7, 4 de 8, 3 de 8 i 4 de 7 amb agulla. Eh, passem ja de diumenge. A Fira de Tasania de Sant Roc a Badalona, Castellers de Badalona... 4 de 6 amb agulla, 3 de 6, Intenda, 2 de 6, 4 de 6 i pila de 5. I Castellers de Sant Feliu, pila de 4, 3 de 6, 4 de 6, 4 de 6 amb agulla i pilar de 4. També hi va haver Castells... Badalona està... Bueno, L'any passat va, va quedar molt fort amb el 7 de 7. Uh -huh. 4 de i 4 de 6 amb agulla. Uh -huh. Bé, bueno, el els principis d'emporada, Sí, el que Badalona té la festa major ara el maig, o sigui, no sé si és la setmana que ve que és la, la Sant Anastasi. Mm -hmm. Sí, cert. Mm. Bé, bueno. mm. no arribem potser en el seu moment, però bueno. vaja. No, segur això. que per festa major sempre tenen més camises. I... Això segur, això segur. Uh, Figueres, fires i festes de la Santa Creu, Capgrossos de Mataró, Pilar de 4 caminat, Torre de 7, tres de 8 carregat. Atenció. Sí, sí, només carrega un 3 de 8. 4 de 8 i Pilar de 5. <laughs> No estan gaire fins aquest any, eh? des de l'any passat. Uh -huh. No sé, no sé què els hi deu estar passant. Potser que Castellers de l'Armarès els hi està fent més mal del que tothom es pensava. Uh -huh. No sé, no sé. És curiós, és curiós. Uh, Castellers de Terrassa en aquesta mate mateixa actuació va fer Pilar de 4, 4 de 7, 4 de 7 amb agulla, 3 de 7 i Pilar de 5. I els anfitrions, la colla castellera de Figueres, va fer Pilar de 4 caminat, 4 de 7, un... Eh, intent de, de 4 de 7 amb agulla, que aquest, el, el castellístic el destacava... Com a maritós, perquè realment... Intentar el 4 de 7 amb agulla al mes de maig, un, un castell que fa que, des del 2001, que no, que sí, no el feien. Que, que no el feien, ja, ja potser ja. Ara, en tot uh -huh. cas, ho mirem. Uh -huh. I després van acabar amb una torre de 6 i, i el 3 de 7. La, potser la diada... Amb... Amb la, els millors registres d'aquest cap de setmana ha estat la festa major de la Sagrada Família a Barcelona, on els minyons de Terrassa van eh, descarregar la torre de 8 en folre, van ensopegar amb el 4 de 8 amb agulla, que és que els hi va quedar mintent, i després van fer 3 de 8, van descarregar en tercera ronda la catedral, el 5 de 8, i van acabar amb un bano de 6. Impresionant. Però vaja, sense paraules, vull dir, sí, sí. fer fe aquesta actuació, aquestes alçades, tot i l'intent del 4-8 a Maguia, va haver de ser una, una cosa molt petita, perquè la setmana passada ja la van descarregar sense problemes, amb el Pilar de 6 que tenen ben magut, uh -huh. però vaja, estan un fire. Uh -huh. Recordem que aquest any Minyons de Terrassa porten 4-8 a amb Maguia descarregat, 3-5 a 8, 3-2-1 de 8 en folre, 7-3-1 de 8, 4 a pilars de 6, 3, 4, 8 i bueno, un parell de torres de 7, uh -huh. de 7. 9 de 7 també en porten 3. Això vol dir que van anar pel 9 de 8 uh -huh. ràpid, tenen intenció de, de fer-lo. El 7 de 7, 5 de 7 i un 4 de setembre, ja. La CFE el... CF, el... CF és, eh... és el primer cap de setmana de juliol. Vull dir que també, evidentment, van arribar... Sí, sí, millor que jo, jo penso que els hi... El, igual aquesta any els hi passa com fa dos anys a les, a les joves de Valls que cada fora de Sant Fèlix el, els ha animat a fer bueno, a, tira, o, a tirar cap amunt o, ojalà facin un any com doncs, el que va fer les joves uh -huh, doncs els, els minyons de, de Terrassa que ja més aquest, aquesta colla que tampoc té l'alicient del concurs però però déu nhi està mar marcant tendència, o sigui, ara mateix és la, la colla amb els millors registres en el que portem de, de temporada. Amb diferència una diferència, perquè només hi ha Vila de Gràcia, que ha fet un parell de torres de 8, Vilafranca amb una torre de 8... És que Vilafranca només ha actuat una vegada. Sí. <ríe> és curiosa eh, que Vilafranca només ha tot una vegada a des d'alçades. Sí, i a més, eh, sempre que és la setmana que ve, ell té les, les fires de maig, i o sigui, que potser la, la segona actuació que actuen a casa potser ja, ja fan castell de nou. <ríe> coneixen los alguna, alguna vegada passat. coneixen los mm. Doncs en aquesta actuació que comentàvem de la festa major de la segreda família hi havia els xics de Granollers, que si l'altre dia van descarregar el 3 de 8, ahir van completar el 4 de 8. També ah, tela, eh? Uh -huh. O sigui, ara mateix, aqu aquests alçades de maig, hi han fet eh, bueno, tots els castells que van fer l'any passat, menys uh -huh. la Torre de 8, que uh -huh. l'ha passat només és la que hem intent, sí, sí, en... han fet tot el que van fer l'any passat. Uh -huh. O sigui... El 3, el 4 de 8... Uh -huh. El 5 de 7, la torre de 7, vull dir, ara ja és només mirar cap amunt i, i, i millorar els resultats de l'any passat. Uh -huh. Bé, l'únic que els quedaria seria fer el 3 i el 4 a la mateixa actuació. Uh -huh. Això que aquest any encara no m'han fet, però vaja, no trigaran. Un no no no 4 de 8 que van acompanyar de la torre de 7, del 5 de 7 i d'un venú de 5. I els, eh, la colla anfitrió els castellers de la Segreda Família, que van descarregar el seu primer 3 de 7 aixecat per sota, Castellars. Castellars, sí senyor. És maco de veure, és un dels castells que més m'agrada veure amb diferència. Uh, acompanyat del 5 de 7, del 4 de, de 7 amb agulla, i en el rond de pilars vam fer un pilar de 5 i un pilar de 5 aixecat per sota. Alhora? Alhora sí, sí, sí. Ben maco, també de veure. I un pilar de 4. Un pilar de 4 per acabar, però no en teníem prou. <laughs> doncs... Eh... <laughs> Hi ha la diada, de, ja l'hem comentat, la de Palma, el que van fer els castellers de Caldes. En aquesta mateixa diada, els alots de Llevant van fer el 5 de 6, el 3 de 7, el 4 de 6 amb agulla i pilar de 5. I els castellers de Mallorca, 3 de 7, 3 de 7 amb agulla, 4 de 6 i ben de 5. I acabaríem de comentar actuacions en les festes del Roser de, de Cerdanyola on els castellers de Barcelona van fer la clàssica de 8. 3 de 8, 4 de 8, torre de 7, dos piles de 5 i dos piles de 4. I castellers de Sardanyola, 4 de 7, 3 de 7, 4 de 7 amb agulla carregat i pila de 4. I els sales de Súria, 3 de 6, torre de 6 i 3 de 6 amb agulla. No està mal. I la del Papiol, del Lalletans, apunta en maneres, però amb els tres, tres mm -hmm. intents desmuntats... Um sí 3 sí. El... intents desmuntats de 3 de 6 de 3 de i dos, 6, piles de de dos piles de 4 i els matossets que ens van acompanyar a Sant Jordi van fer 3 de 6, tres de 6 amb agulla 4 de 6 i pila de 4 I els bordacassos també estan en pel allò tres bueno, uh -huh. també tres intents desmuntats a Perefort eh, van fer 4 de 7, in... intent, desmuntat de 4 de 7 agulla, intent desmuntat de 4 de 7 amb agulla intent desmuntat de 4 de 7 amb agulla intent desmuntat de 3 de 7 3 de 7 i pilar de 5. I les joves de Valls va fer el 4 de 8, la, el 2 de 7, el 5 de 7 i un vano de 5. Eh, Tarragona, Diada del Port, eh, xiquets de Tarragona, torre de 7, 3 de 8, 5 de 7, 4 de 7 i vano de 5. I el xiquets del Serrallo, intenta de 4 de 7 amb agulla, 3 de 7, 4 de 6 amb agulla, 4 de 6 i dos piles de 4. I, doncs, pues, un carregat. Sí, deu ser un carregat, Donc eh, jo penso que de, de rebassar resultats ja, ja en tenim prou. Jo no, només comentar els resultats, potser és una sensació meva eh? evidentment no, no vol dir res perquè també cerca que hi ha per aquí alguns intents i alguns queiguis carregats. però veig potser m'equivoco, però més intents es muntats de el que estic acosumamat a veure. Ah. Eh, potser el tema de la nova normativa de la coordinadora té alguna cosa a veure. Uh -huh. No sé, no sé, i no només no pels nostres, heu eh? dit, per, per, per tot el que hi ha per aquí, bordegassos, 3 o 4, eh? també hi ha temps desmuntats, eh? lalletants, eh? um, no sé, el que, eh? hi havia uns quants més, no? I, bueno, si més no... Bé, bueno, és una cosa que, que ja veurem en les següents setmanes com anirà, a veure si realment hi ha hagut influència o no. Bé, doncs eh, anem a, a comentar unes notícies castelleres que també fa força vies, que no, no comentem... Cap notícia. Eh, com ja hem dit abans, la... és una notícia que ja ja, ja ja fa dies, però que aquí a l'antena no l'havíem comentat, és el, el cartell de Sant Fèlix que hi haurà la jove de Tarragona en lloc dels Minyons de Terrassa. És una, una decisió que ha estat polèmica, com bueno, qualsevol decisió que es prengués en aquest sentit. però bueno, sempre, administ... hi ha, sempre hi ha una cosa polèmica. Els administradors han decidit... Eh, per a mi Premia la molt bona temporada que va fer la jove de Tarragona la temporada passada, portant-los a actuar per Sant Fèlix. Ja va passar fa dos anys amb les joves, uh -huh. que no hi van anar-hi perquè no havien fet una bona temporada l'any anterior. Uh -huh. Bé, bueno, almenys es veu que segueixen, almenys en els últims anys, el, el, el, següent, el, el mateix patró, no? Porten les tres colles, a part de Vilafranca, evidentment, les tres colles uh -huh. millors... De la temporada anterior. Normalment els segons del seu punt de vista, no? Llavorons, uh -huh. pues, evidentment la Jov Vilafranca, llavorons la jove de Tarragona va poder havia seri. Que el any passat va fer, bueno, va ser la segona millor gallo després de Vilafranca. Sí, sí. Bueno, i en algun cas algun els del Sign de Nou van fer més. Sí, sí, per això. Per que això. no que en els de Vilafranca Eh, la següent notícia que hem de comentar és que aquest proper dissabte, 10 de maig, se celebrarà la 18a edició de la jornada de prevenció de lesions eh, a Barcelona a, a l'edifici Jaume I del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. I és, eh, com deien, la 18a edició de les, de les jornades que que són són molt útils. Eh. I són molt interessants. Eh? I el cartell d'aquest any hi ha forts talls interessants. En principi, la colla volem anar-hi, aquesta setmana hem d'acabar de veure si, si hi ha algú... si hi ha algú disponible per anar-hi, perquè recordem que dissabte la tarda tenim actuació uh -huh. a Olot, llavors més hi podríem anar-hi al matí. Però bé, bueno, hi ha tallers força importants, sobretot a nivell tècnics, de troncs, de pinyes, a, i després hi ha potser temes més de seguretat, no? Del de, uh -huh. casc, tallers d'equips de canalla... No tallers de canalla, tallers dels equips, es fan xerrades sí, sí. A tot, dels equips de canalla, es fan xerrades mèdiques de com prevenir algunes lesions, etcètera. Vull dir I que hi ha son... també jornada de prevenció de lesions per, per, grall, per gralles i tabalers, que també... Eh, ah, també... sí, això, sí, això sí, no sí, hi havia, tenen... no havia fixat. Són tallers que, que es fan cada any, també, dintre d'aquestes jornades. Eh, següent notícia. Eh, si, aquesta sí que la vam comentar, que hi havia una campanya promoguda per eh, la coordinadora i Òmnium Cultural eh, per eh, fer difusió del, de la voluntat del poble de Catalunya de votar, uh -huh. de decidir el seu futur mitjançant la, les urnes. Hi havia unes quantes colles castelleres que, que sortiran eh, a actuar el 8 de juny i s'havia fet una campanya de micromecenatge per la plataforma habitual i per recaptar 120.000 euros que s'han aconseguit. En només 29 dies, 3.250 mecenes han participat a la campanya. Uh -huh. Molt bé, eh? realment han aconseguit els 120.000 euros, que era l'objectiu mínim que tenien, uh -huh. que és un terç del cost previst de tot el projecte, no?, de portar totes uh -huh. les colles a Berlín, París... Sí, i a, Londres. a Berlín i aniran els xics de Granollers, a Brussel·les aniran els castells de Vilafranca, els xiquets de Reus aniran a Ginebra, els castells de Sant Sectoran a Lisboa, la colla joves xiquets de Valls aniran a Londres i la vella a París. I també a Barcelona hi haurà una diada castellera amb aquest, aquest motiu i també s'ha demanat a totes les colles que actuïn aquell, aquell cap de setmana si s'hi volen afegir. Mm -hmm. La veritat és que és una cosa molt maca, almenys per personalment per a mi, uh -huh. i que s'hagi aconseguit els 120.000 euros per, per ajudar doncs, a pagar doncs, totes les despeses d'aquest projecte, doncs, només en, en, en, en, en, en 29 dies, doncs, la veritat és que està molt bé. Uh -huh. Doncs eh, també aquest any és any de concurs, i com a any de concurs a Tarragona, dintre de la Bienal Castellera, doncs eh, aquest any se, se celebrarà la segona edició del Tarragona, Ciutat de Castells, que comptarà amb gairebé 50 actes que tindran lloc a, a la ciutat de Tarragona amb el, entre el 24 de juny al 5 d'octubre. Són diversos actes, actuacions castelleres, simpòsiums, eh, conferències... El programa es va presentar l'altre dia a Tarragona i amb una una foto que queda molt gràfica, les quatre colles eh, tarragonines fent un pilar a l'amfiteatre de Tarragona. O sigui, una, una foto molt maca de veure. Doncs eh, d'aquests actes eh, anirem informant a mesura que es vagin produint per si algú està interessat d'anar-hi o de participar en algun, algun d'ells. I ens queda un minut i mig. Eh, hem de felicitar el, el Pep Ribas, el conegudíssim... O, jo diria que el, el periodista casteller dir, més conegut o més reconegut, que ha estat premiat amb el Premi Joan Ventura i Soler de Periodisme Casteller, atorgat per la Colla Jove Xiquets de Valls. Eh, el Pep Ribas, recordem que està vinculat al Periodisme Casteller des de l'any 92, on va començar a col·laborar a Ràdio Vilafranca en el programa El So de la Gralla. Des d'aleshores de ha col·laborat... Eh, amb, amb aquesta emissora, amb, amb Ràdio Vilafranca, Vilafranca Televisió, i ara mateix és el conductor del programa Bada Castells. Que comença aquesta setmana, per eh, cert? Comença, va començar ahir. Bé, bueno, sí, sí. Correcte, aquesta el la setmana. El programa no sé. que s'emet en versió radiofònica es pot sentir a la xarxa <coughs> i amb versió televisiva doncs a, a la xarxa de televisions locals, amb diverses eh, radiodifusions segons el podeu anar buscant per la TNT, que segur que en alguna televisió trobeu alguna repatència. Per Vallès Visió s'emet. Em sí, que... Vallès Visió és un horari no és gaire... Em, em sembla que era dissabte al matí i dimensi al matí. Em mm. em al matí, dimensi al matí. Mm. Demanys l'any passat era mm. aquest horari. Doncs eh, res, ens ha acabat el temps eh, i ens hem d'acomiadar fins la propera setmana on parlarem de Castells al Plaça Nou i us explicarem com ens va anar, com ens ha anat l'actuació que tindrem el cap de setmana a Olot. Doncs fins llavors, eh, que passeu una molt bona setmana i parlem el proper dilluns. Adéu!